Han vill ju säga någonting föraktfullt om svenskarna och Sverige. Och det är ju nästan konstigt att han gick i land med att sitta kvar efter att ha sagt något sådant. Detta är lördagsintervju 26 med Karl-Olof Arnstberg om den svenska identiteten. Detta är del 3 som ger exempel på några makthavars syn på sitt svenska folk. Och jag skulle vilja koppla an lite grann till hur makthavarna ser på det. Vi kunde höra hur Mona Salin såg på den svenska identiteten. Fredrik Reinfeldt, han sa att ursvenskt är bara barbariet och resten av utvecklingen har kommit utifrån. Skulle du säga att Stämmer det med din vetenskapliga syn på ja, Sveriges identitet? Ja, absolut. I den meningen att allt gott cirkulerar. Det finns bara några fenomen som är oberoende uppfunna av varandra. Pilbågen brukar man lyfta fram ibland att den har uppfunnits på flera ställen samtidigt. Så att det som finns är, är att olika uppfinningar och god cirkulerar mellan länder och då kan man säga att när man säger att barbariet bara är svenskt så kan man precis på samma sätt säga med alla nationer utan undantag. Att det som de en gång var Ja, barbar. Nu vet jag inte om barbar, det är... Barbar är ju ett folk, det är en så folk det, det Ja, också. så att det är lite knepigt i historiskt sätt så är det väl lite okunnigt. Men, men samtidigt ska det sägas att det är ett kolossalt föraktfullt uttalande av en statsminister. Och... Så du reagerar inte på att han kanske, han kanske har rätt i sak? Ja, vad det... det vet han inte om, utan han vill ju säga någonting föraktfullt om svenskarna och Sverige. Och Det är ju nästan konstigt att han gick i land med att sitta kvar efter att ha sagt något sådant. Jag tror att det, länder, det finns rätt många länder där ett sådant påstående direkt skulle leda till att man avsattes. Mm. Vi kan inte ha en ledare som föraktar sitt eget folk, i varje fall inte i en demokrati. Mm. Men folk accepterar det. Här. Men det är inte om de accepterar utan stilla tigande, observera, lyssna utan att göra någonting. Men det kanske också kopplar till vad du sa tidigare: att svenskarna vet ju att de är bäst. Så då, då tar inte sådana här uttalanden så hårt. Nej, jag vet inte. Också steget till att göra någonting drastiskt det är, det är alltid väldigt stort i Sverige alltså, svenskarna åser ju idag i hur deras samhälle raseras och vi som protesterar vi får ju finna oss i att skändas i den offentliga debatten det är hiskligt egentligen mm. men om man skulle ta det han säger här och, och verkligen se den historiska kontexten så, eh, forskningen har ju visat att den stora invandringen till Sverige den skedde efter istiden. För eh, i, i ett par omgångar där den senaste stora invandringen, det fanns några eh, vänder innan dess också, men där den senaste stora invandringen den skedde för 5500 år sedan. Och efter det så har det inte varit någon större invandring fram till 1900-talet. Det har Nej, varit några... fast vi har stormaktstiden då det blir en väldig omsättning, alltså då det inte är så etniskt svenskt, alltså där Sverige inte betyder bara etniska svenskar utan det är tyskar, polacker och balt. Och allt möjligt. Du är ju korrekt det du säger att det är ingen stor folkvandring till Sverige, men själva begreppet svenskhet är väl, betyder någonting annat under stormaktstiden än det gör idag till exempel. Och det, så att visst finns det skiftningar i hur Sverige har agerat som en svensk nation kan man väl säga under den här långa perioden. Ja, just det, så då tänker du på det kulturella flödet ja. Och det, ja. men inte ja. då det var inte så stor folkomflyttning utan mer ett, kult, ett, ett kulturutbyte. Ja, det kan man se. Kulturutbyte i form av krig. Det var, kulturutbyte låter så snällt för max -tiden. Jag tror att svenskarna var riktiga bästa enligt vårt, sätt se. vårt tidssätt att se. Ja. Det tenderar ju ofta att vara så med stormakter. Ja. Jag träffade faktiskt i Riga när jag var där i ett sammanhang träffade jag på en, en, väldigt, en person med väldigt hög ålder som sa det att, att under 1700-talet då var Riga största staden i Sverige. Ja. Och det hade jag ingen aning om. Ja. Men han sa också... Att det var den bästa tiden i Lettlands historia. Det vet jag inte om alla håller med om. Men han menade att det var under den tiden som universiteten byggdes och feudalsamhället monterades ner. Och så. Ja. Mm. Hur som helst. Om vi, om vi håller fast vid den här frågan om identitet. Vi har ju en justitiekansler. Och Justitiekanslern är ju ett ämbete som är väldigt viktigt i den meningen att det är Justitiekanslern som påbörjar utredningar om hets mot folkgrupp. Som har blivit en ett relativt ett brott som folk åtalas för lite då och, då. och Tidigare så betydde folkgrupp kanske en sak men nu kan ha begreppet vidgats. Men hon säger så här i, i Studio 1 och det här är från den 23 maj. 2014. Man kan få hävda att jorden är platt och man kan få hävda att jorden är rymdens medelpunkt och det ska vem som helst ha rätt att säga och på samma sätt så måste man ha rätt och säga att det finns något som kallas för etniska svenskar även om den som är liksom kunnig och vetenskapligt beläst vet att något sånt finns inte. I princip säger hon att det är befängt att tro att det finns etniska svenskar och det här är något som alla bildade personer redan vet. Vad, vad tänker du om det? För det här är ju inom ditt kompetensområde som professor jag, i etnologi. Om jag går tillbaka och börjar med Mona Salin och slutar med Anna Skarhet så... Eh, Alltså Mona Salin säger någonting som svenskar i gemen tror jag kan känna som jag sa. att Ungefär så här är det. Ni har ju en massa traditioner. Ni kan i er egen kultur på ett sätt som vi svenskar inte kan och där vi undrar vad som är typiskt svenskt. Jag ska inte återupprepa det men det alltså hennes iakttagelse är väl i grunden korrekt. Och när Fredrik Reinfeldt säger att bara blott barbariet är ursprungligen svenskt så jag har han ju fel med om man vet vad en barbar är för någonting och han har fel eh, när det gäller ja, hur en statsminister karaktäriserar sitt eget folk tycker jag. Men, Alltså i sak så det finns en riktning då vetenskaplig som heter diffusionismen. Som jag säger att det handlar om kulturspridning. Alla folk sprider kultur mellan sig på det här sättet. Och det Både finns inåt och utåt. Inåt, utåt och åt alla håll. Och det finns få oberoende uppfinningar vad det som, jag, som har kommit upp på flera ställen. Utan spridning är väldigt viktigt. Så att hans uttalande kan man säga är inte helt... Galet. När det gäller Annas galhet så är det fel. Alltså, och hon har missuppfattat vad forskningen säger. Forskningen traditionellt säger att ett land om, kan ha en majoritet och så kan den ha ett antal etniska minoriteter. Och så finns det en teoribildning som handlar om hur man studerar etniska minoriteter, vad som kännetecknar dem, vad som försvar, hur de försvarar sig, hur de assimileras om de assimileras, hur de vidmakthåller sig och så vidare. Detta är ett ämne. Och då säger man att inom forskningen att man brukar inte tillämpa detta perspektiv på majoriteten. Därför att det, det styrt mot minoriteterna att diskutera etnicitet. Men vilken grupp som är etnisk, det är ju inte absolut i någon mening att man ska undvika det. Utan om svenskarna befinner sig i minoritet så är det klart att de är en etnisk minoritet. Vad skulle de annars vara? Alltså det som forskningen säger, det är egentligen metoder för att studera olika grupperingar i samhället så brukar man inte tala om etnicitet när det gäller majoriteten. Alltså det är ju inte detsamma som att inte majoriteten är etnisk. Men vad menar hon? Det har bara missuppfattat helt enkelt. Och då kan man ju säga att en politiker som är liksom sprungen ur folkdjupet och inte har någon särskild utbildning. Utan är ganska snabbtänkt och, och lite fångande i sina... I sina formuleringar som Mona Salin har framgångar politiskt på grund av detta. Men hon är ingen, liksom ingen person som kan och särskilt. Eh, medan en, eh, en hög politisk... Eh, förlåt, hög jurist ska ju naturligtvis vara noga med språket. Är det några som är noga med språket så är det jurister. Därför att det är språklig hantering som det handlar om av verkligheten. Så därför tycker jag... Ja, Om Mona Sahlin är lite dum och det var förlåtet, de kanske har andra kvaliteter. Men när en justitiekansler säger som Anna Skarhed gör så är det väldigt uppseendeväckande. Och jag tycker att det är oerhört att, att att inte ha ordning på sitt språk. För sånt här om man inte vet det så ska man ha en magkänsla för vad som är rätt och vad som är fel att säga. Alltså jurister ska, ska få ha ett språk med precision och därför är det kanske av de här tre exemplen som du anför är det väl det som upprör mig mest. Mm. Så din åsikt som professor emeritus inom etnologi från Stockholms universitet är att det finns etniska svenskar? Ja. Mm. Det är kontexten som avgör om man lägger den metodologi som vetenskapen använder för att studera etniska minoriteter på svenskar. Eller... Och det har mm. ingenting med svenskhet att göra utan det gäller i Danmark, det gäller i Tyskland, det gäller i England eller var som helst. Mm. Mm. För den som hör henne säga det, här, det då låter det som att det finns inte ett svenskt folk. Ja, men det, alltså det där är ju politik. Mm. Och Jag tycker inte jurister ska syssla med politik, de ska syssla med juridik. Mm. Och, eh, ja, det, det finns ju samma eh, diskussion kring begreppet ras. I anglosaxiska länder kan man tala om raser. I Sverige är ras helt tabuerat som begrepp eh, och det hävdas att det finns inga raser. Och det är också ett politiskt yttrande. Det är svårt att dra gränser. Mellan olika raser och det kanske är så att man ska prata om etniciteter eller, eh, eller använda ett annat begrepp. Detta är bara begrepp, inte verkligheten. Verkligheten det är att du ser att folk ser olika ut. Med avseende på hudfärg, och med avseende på ögon och allt möjligt. Eh, beroende på var på vårt jordklot de har vuxit upp och hör hemma. Och ser de olika ut det är sånt som vi brukar använda beteckningen ras för. Sen bryr jag bryr mig inte om rasbegreppet, men själva tanken bakom att det inte skulle finnas raser, att det inte skulle finnas etniska grupper. Ja, det ligger i samma... ...samma miss... vad ska jag säga. Det ligger i samma fåra som när man säger att alla människor har lika värde, alla människor... Allt är lika mm. och detta är en farlig tanke därför att dels är den inte sann men sen går den också i den riktning som väldigt starka eh, elitintressen, globala elitintressen vill. De vill nämligen ha en världsmedborgare som är en blandning av allihopa och som inte har några specifika nationella eller andra urskiljande karaktäristika. Mm. Och om vi verkligen ska spetsa till det så handlar det om framväxten av ett slavsamhälle där eliten är den som styr och alla människor är lika i befolkningen och de har ingenting att åberopa, ingen makt, därför att någon demokrati utanför nationen, det finns inte. Och de har väldigt små möjligheter att överhuvudtaget göra sina intressen gällande. Det låter som jag drar det väldigt långt men det är viktigt att man drar ut olika tendenser i tiden för att se var vi hamnar. Mm. Sverige är inte på något sätt vaccinerat i rollen som ett demokratiskt välfärdssamhälle. Det kan gå precis hur illa som helst för vilket samhälle som helst. Och ofta går, de det, går det illa för dem med ett vänsterpolitiskt styre som vi just har i Sverige. Titta på Nordkorea, titta på vad som hände under kulturrevolutionen i Kina, titta på Sovjet, titta på mindre länder som Kambodja till exempel, med sina röda kmerer. Alltså man måste se att vissa, vissa samhällsutvecklingar, en viss samhällsutveckling när man drar ut den i sin förlängning, hamnar i någonting som är väldigt farligt. Mm. Och om man inte ser till konsekvenserna av den politik som man för idag, Ja, då har man väldigt små möjligheter att korrigera vart den ska gå någonstans. Mm. Innan vi går vidare vill vi påminna om att Sveb TV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Ni är med och utvecklar vår verksamhet. Jag, tänk, jag tänker på eh, unga människor som då hör en av våra högsta jurister, kanske till och med den högsta, Säga det att det finns ingen, inga etniska svenskar och, och vi läser in i det här att det finns inget svenskt folk och de kanske går på dagis så de går i skolan och lärarna får ju höra det här också naturligtvis så det skulle jag nog säga det är väl en, en av de teser som man får fram i, i, i utbildningen att det, ni ska, det finns inga etniska svenskar, det finns inget svenskt folk. Det finns möjligen, när man pratar om svenskar i medierna, då är det nästan alltid personer som faktiskt är utlänningar, men som har fått, Svenska svensk, som har fått ett svenskt pass. Men för unga människor nu som växer upp här och får veta att det finns inga etniska svenskar, vad, vad tror du det händer i deras identitetsbildning? Alltså, utvecklingen går ju, jag menar, mänskligheten eller svenskarna, vilket du vill, de kör i ena diket och sen går det åt skogen ju längre man kör i detta dike och då tar man sig upp på vägen för att släda ner i andra diket och så där går utvecklingen, man kommer framåt men man kör mest i diket för att spetsa till det mm. och det är klart att det kommer en motrevolution. Eller en motkraft och vi är redan på väg ut ur postmodernismen därför att den har helt enkelt tappat allt för mycket kontakt. Så det här är en arkeeten. del av postmodernismen? Ja jag det, är, det är det avklingande samhället och det som kommer är eh, en konservativ motkraft. Och där kommer det även det här begreppet identitärer som du nämnde. Just det. det Okej, okay, vi ska komma tillbaka till det. Så där kan man säga att du, du har, vad ska man säga, det, den, du är oroa, orolig att vi åker ner i diket i den meningen att det finns, vi säger att det finns ingen svensk folk. Men du är hoppfull i den meningen att man kommer upp på vägen men du är rädd att man sladdar ner det andra diket sen. ja. Fast jag ser inte nedsladdningen i andra diket än. Jag, jag ser några som håller på att kravlas upp på vägen. Så att det är väldigt positivt än så länge. Men alla ideologier kör näst snett förr eller senare. Jag är, eh, du är tveksam till ideologi? Ja, precis som Hasse Alfredsson talar om så så vill jag säga att jag är... Ja, många med mig, jag är inte så originellt, men jag är väldigt misstänksam mot ideologier. Yeah. Och jag kanske ska säga någonting om det, därför att en ideologi är en förenklad förhoppning om en, ett styrning av samhället. Och att bygga ett samhälle, det är väldigt komplicerat. Detta är något vi ska tala mer om i del fyra som behandlar erfarenheter om hur man bygger ett bra samhälle.